У полум'ї. Потопу вже не буде, щоб пустошити землю. Біблійна книга буття. Круїзний лайнер Фаєрі відчалив із північного порту і, набираючи швидкість, попрямував до теплих морів. Увесь корабель – і борти, і палуби, і каюти, і видовищні зали, і навіть щогла з райдужним прапором були розмальовані вогненними язиками та тілами в жагучих позах. Входили в моду сексуальні круїзи, тож усі пасажири бажали побільше жарких почуттів під південним сонцем. «Повна розкомплексованість! Поринь у полум'я жаги!» – ці гасла круїзу – Привабили тисячі туристів, тож квитки було розкуплено за рік наперед. Геть одяг! Злийся з природою свого тіла! Такі заклики означали, що на більшості майданчиків цього судна можна, ба навіть слід, перебувати оголеним. Зовсім нагими чи топлес передбачалось виходити і в портах, пересідаючи на велосипеди і відкриті прогулянкові автокари тільки в мусульманських регіонах належало ступати на сушу вдягненими, та ще на льодовій ковзанці всередині лайнера. «Привіт, Барді!» – вигукнула білявка, піднімаючись рухомими сходами до басейнів верхньої палуби. «Астрид! Хай йому біс! Астрид!» – замахав руками молодий культурист, перескочив на протилежну доріжку й міцно обняв блондинку – Трясся його матері, ти стала ще гарнішою, ніж тоді. Ха, ти теж, не в року. Штрикнула пальцем в прес. О, бережно, пошкодиш свій манікюр. Вони піднялись до басейнів, сіли у шезлонги і не могли наговоритись після декількох літ розлуки. Кого бачиш із наших? Я тут, до речі, на фаєрі зіткнулася з Кнодом Свенсоном. Він тут працює. Та кажуть, він тепер не кнут, а якийсь <хи> мустафа. Кнут Свенсон у цей час лагодив у трюмі вентеля, що протікав. Люди навколо ніжилися під сонцем, купалися, кілька пар цілувались. Але шастрит, <хи> хай йому біс. Я аж ніяк не надіявся побачити тебе в цьому круїзі. Швидше, то в кірсі всіх святих у Лютерштатті. <хи> ну, все так змінилось. Я вже рідко буваю в церкві. Ну, хіба що на службах, де причащають собак? Чи хоч би пускають собачками? Ти ж пам'ятаєш, я завжди любила цуциків. Але ж зміни! Але ж зміни! А пригадую, якого фурору наробив колись твій виступ. Сучасному лютеранству потрібен новий лютер. Астри та розсміялася дзвіночком. Я тоді була геть дурненька. До слова, на фаєрі є похідна церква, пасториця Хельга із лесбіянок Сьогодні проповідуватиме на тему «Любов понад усе». На фаєрі у стилі ню, звичайно ж. «Публіка тут, здається, не вельми релігійна», – усміхнулася Астрид. «Ну, є різні. Релігійні підуть на сексі-месу. Атеїсти ж». Тут одна дурепа, е, я хотів сказати, одна мадемуазель, а може мсьє, закотила такий скандал капітану. Побачила, що на вході до його каюти прибито підкову. Ну це ж справді жахливий язичницький забобон. Ні, підкову капітан прибив буквою «С», тобто першою у французькому слові «крій» – Христос. То й образило атеїстичні почуття тієї, ду... тієї мадемуазель. «Ходімо кудись?» – вони встали. «Перш хотіла б замовити вечерю. Добрий день. Я хотіла б сьогодні скуштувати рибу з місцевих вод. Ні-ні, те, що в меню не підходить. Рибу, котра водиться в морі, чи з яке з якими пливем? Дякую». Кнут Свенсон... Піднімався на ярус класу люкс, щоб налаштувати освітлення, і мимохідь почув голос Астрид. Я зараз би пішла на ковзанку, Барді. Знаєш, ковзани – моє ще одне захоплення, навіть серед тропіків. Ходімо, Барді, на ковзанку, це на другому ярусі. О, ні, Астрид, звиняй. Це, як на мене, вже занадто. Льодовий стадіон під пекучим сонцем. «Краще зачекаю тебе в тропічному саду на тому ж Яросі. Але ти йди, ще доки до служби. Тільки вдягни щонебудь, бо впадеш на кригу, відморозиш свої прекрасні сіднички». Кнут Свенсон саме виходив із приміщення катка. Коперсався викруткою в якомусь начинні, як туди з другого боку війшла його однокурсниця. тому Астрид і Барді зійшлися знов слухати казання пасториці Хельги. В костюмі Єви вона проповідувала про любов. Тихо в післяобідній штиль опустилася шлюбка і пішла в недалекі води. Олаф, Дмитро і Кнуд закидали сіті, витягали та марно. Не було рибацького талану. Повні холодильники всякої риби. А тут маємо ловити казна, що для казна чого. Якийсь вираді забаглося наше перед смертю. Подайте їй, бачите, лиш ту рибу, котра водиться по курсу корабля. Ти, до речі, знав, що то за корабель, що то за круїз? Та якби ж то знав. Якби знав, не згодився б. Сором подумати, не що. Геї, лесбіянки, обмін дружинами, колективні оргії, а розкоші, а витребеньки, а концерти всяких зірок. Онде глянь, мало їм вечора й ночі для феєрверків, то ще й удень. На фаєрі справді посеред ясної з спершу під захоплений крик юрби гунув угору один фейерверк, другий, третій. Безліч вогнеграїв різних барв і форм. Відтак вогневе шоу розтеклося по палубі, обволокло борти, охопило весь лайнер. Зачувся вереск і ямчання тисяч пасажирів. Гухнули кілька вибухів. Там, і там, і там. І фаєрі перетворився на суцільний велетенський клубень огню. Це пожежа! Корабель горить! На шлюпці всі стерпли від жахливого видова, потім струснулись від нового вибуху і взялись Олаф по-католицьки, Дмитро по-православному хреститися самі і хрестити палаючий корабель. І тільки Мустафа Свенсон сидів незворушно, сціпивши кулаки. Ви слухали книгу Віктора Гребенюка «Ефект Вертера» та інші новели. В основу всіх новел покладено справжні випадки із життя. Записано на студії «Крок на зустріч» місто Луцьк у 2018 році. Звукорежисер Роман Лавренчук, режисер монтажу Наталія Носалюк, читали автор та Ольга Міцевська. Звучала музика Йоганна Себастьяна. Паха.